Bona nit i benvinguts en nom de l'Ajuntament de Figueres en aquest acte d'homenatge al president Lluís Companys en el 74è aniversari de la seva deportació i posterior afusellament. També gràcies a tots per aquesta major assistència aquest any que hem passat aquest acte d'homenatge a les 8 del vespre en aquest passeig Lluís Companys de la ciutat de Figueres. Si us sembla, començarem i clourem l'acte amb música. Ho farem amb en Massimo Mameli... Que la primera peça que ens interpretarà serà el cant dels ocells. Si a la màxima per aquesta peça musical, al Camp dels Ocells. Si us semblen, pròpiament a l'acte. Enguany torna a ser una ofrena única per part de tots els uns municipals de l'Ajuntament. Llavors, si alguna entitat o alguna altra vol deixar acabat aquest acte, algun ram també ho podrà fer. Si us sembla, però, tenim dues entitats que cada any també ens acompanyen de la ciutat que fan aquesta ofrena floral. Demanem, si plau a les representants de l'associació Triangle Blau que agafin el ram i que facin la seva ofrena, si plau. Gràcies als representants de l'Associació Triangle Blau per aquesta oferenda. Ara seria el torn de d'Òmium Cultural a l'Empordà. De acabar aquesta ofrena conjunta demaneríam a tots els portaveus, si es plau, dels grups municipals a l'Ajuntament de Figueres que s'acostin al... aquí davant meu i faríem aquesta ofrena conjunta i ens quedaríem aquí per fer llavors el parlament també conjunt, si es plau quan vulgueu. Demanaríem als representants dels grups municipals que es quedessin aquí, faríem l'alcaldesa en nom de l'Ajuntament de Figueres, en nom de tots els grups municipals farà aquest aquesta lectura de manifest conjunt. Bona nit, benvinguts. Com a alcaldessa d'aquesta ciutat i agraïm la presència de tots els grups municipals excepció del Partit Popular excusar la seva assistència el portaveu del, del, del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya en Xavier Montfort li ha sigut impossible venir però també voldria estar aquí i agreixo la, la, la presència de l'Esteve Grata Coas del grup municipal del Partit Socialista, d'en Pere de la Mireia en representació d'Esquerra Republicana d'en Joan en representació de la CUP i en Josep Maria Godoy del grup municipal de Convergència i Unió tinc l'honor de poder eh, dir, llegir aquest Parlament que hem consensuat entre tots aquests grups municipals present, més iniciativa per Catalunya i que diu avui 15 d'octubre de 2014 fa 74 anys que van afusellar el 123è president de la Generalitat de Catalunya Lluís Companys i Jové va ser dos quarts de set de la matinada al fossat de Santa Eulàlia del Castell de Montjuïc Tenia 58 anys. L'últim que va cridar va ser Per Catalunya. El 13 d'agost de 1940 fou detingut per la Gestapo per ordre de les autoritats espanyoles amb col·laboració de membres de l'Ambaixada Espanyola a França. Companys fou portat primer a Madrid, on se li van obrir diligències per ser president de la Generalitat, ministre de la República i responsable dels fets realitzats a Catalunya. Després de diversos interrogatoris el 3 d'octubre, va ser traslladat al Castell de Montjuïc, a Barcelona per fer-li un consell de guerra sumaríssim sense garanties processals i, com s'ha demostrat posteriorment, de forma il·legal. El dia de la mort del president, la repressió franquista a Catalunya havia executat 2.760 persones des de l’entrada de les tropes feixistes a Barcelona el 26 de gener de 1939, en judicis sumaríssims sense cap mena de garanties processals amb execucions directes o per falses acusacions. Posteriorment, Alemanya i a França van demanar perdó per haver col·laborat en la detenció d'aportació de Lluís Companys mentre que la justícia espanyola es nega a declarar nul encara el seu judici. Lluís Companys ha estat l'únic president de govern assassinat pel feixisme a Europa. Aquest any, aquest fet juntament amb el sofriment de milers de catalans i catalanes que van patir repressió i exili pren més rellevància que mai els darrers quatre anys han estat una evolució consecutiva del sentiment majoritari d'independència i, si res més no, de la consciència col·lectiva del dret a decidir sense violència, però en fermesa i unió dels diferents sentiments catalanistes, hem anat creixent com a nació i s'han anat precipitant els esdeveniments per tal d'assolir la fita que l'11 de setembre passat dos milions de persones van reclamar units a Barcelona. Poder votar per decidir i poder votar per ser lliures. La pràctica totalitat dels municipis de Catalunya hem donat suport a la llei de consultes i a la convocatòria del 9 de novembre. I això estat gràcies, per desgràcia, a l'immobilisme i la involució centralista del govern espanyol que continua amb els ulls tancats i les orelles tapades per no sentir el nostre clam. Avui, 15 d'octubre de 2014, davant d'aquest monument, aprofitant la malaurada efemèride de la mort del nostre president, volem donar un missatge d'esperança i de fermesa davant dels grans reptes que haurem de viure en breu. Mai havíem estat tan a prop de recuperar 300 anys de dissort de la nació catalana, de tenir unes institucions reconegudes internacionalment i de poder desenvolupar un estat modern i projectar el futur. Després d'anys d'intentar un encaix amb Espanya, de llegir com Joan Maragall feia un últim clan el, 1900, ai, perdó, el 1898 amb Oda a Espanya, on deia «Escolta, Espanya... La veu d'un fill que parla en llengua no castellana. Parlo la llengua que m'ha donat la terra aspra. En aquesta llengua poc tant parlat, en altra massa. O, de, o, o també llegiré els versos d'Espriu als anys 60, dirigint-se a Ibèria. Fes que siguin segurs els ponts del diàleg, i mira de comprendre i estimar les raons i les parles diverses dels teus fills que la pluja caigui poc a poc en els sembrats i l'aire passi com una estesa mà, suau i molt benigna, damunt els amples camps. Que se farà visqui eternament, en l'ordre i en la pau, en el treball, en la difícil i merescuda llibertat. O d'escoltar emocionats Pau Casals a les Nacions Unides el 1971, explicant que ell era d'un país mil·lenari anomenat Catalunya, on des de sempre s'ha vetllat per la pau. Aquests són tres, tres exemples del món cultural que s'afegeixen a les propostes polítiques més o menys encertades, que s'han succeït durant desenes d'anys. Després de tot això, doncs, ningú pot dir que no s'ha intentat. Per tant, ara és l'hora, ara és l'hora de prendre decisions importants, esperonats pel poble, per la ciutadania, que reclama un canvi de rumb. En aquests moments, tots sabem que ja res serà com fins ara i que volem democràticament, pacíficament i lliurement decidir el nostre futur col·lectiu. Segurament el president Companys li hauria agradat viure aquests moments. Segurament també a Miquel Martí Pol, en el moment d'escriure aquest, aquest conegudíssim poema, hauria ha, volgut ser amb tots nosaltres. De res no ens val l'enyor o la complanta, ni el toc de disciplina en melanconia, que ens posem per jersei o per corbata quan sortim al carrer. Tenim apenes el que tenim i prou, l'espai d'història concreta que ens pertoca i un minúscul territori per viure-la. Posem-nos d'en altra vegada i que se senti la veu de tots solemnament i clara. Gridem qui som i que, tothom, i que tothom ho escolti. I han acabat que cadascú es vesteixi com bonament li plagui i via fora, que tot està per fer i tot és possible. Pel president Companys, per tots els que ens han deixat en el transcurs d'aquest camí cap a la llibertat, pel futur dels nostres fills, visca Catalunya lliure. Bé, realitzada ja totes les ofrenes i també aquest Parlament únic, si us sembla, en Màximo caurà l'acte interpretant els segadors, si voleu, el podem seguir tots també cantant-lo des d'aquí bas. En nom de l'Ajuntament donem l'acte per acabat, gràcies a tots per la vostra assistència i fins l'any vinent. Amen. <laughs>